les femmes ont besoin de vrais hommes et mmh. pas des guimauv féminisés. Oui, absolument. Oui, oui. Moi je pense que les femmes ont besoin d'hommes, oui, de vrais hommes. C'est quoi un vrai homme C'est un vrai homme, c'est un homme qui, qui qui voilà, qui qui est puissant, qui a de la force. Ara frantxexe ez dira hitzauek, bai den hortan sortzi ur biltzen alida emazteen borroken nazioarteko eguna Aste-artean, eta iduridu be, denek itzartu dutela, azken egun hauetan. Cristin Buten, eh, zuten ginuen hemen, e, lehenik, eta bera politikari frantzesa bera, ez zautzen duzia, elkarrizketa bat eskaini du, joaren igandean. Bere liburu berria, aipatzeko iduriz autodelizioa initz, bada bere liburuan, eta brev. Eta be, homoseksualen ezkontzaren aurkako mugimenduan ibiliada, Cristin Buten, abortuaren aurkako posizioa duenari itza eman diote eta bere liburuko itzauek atera ditu beraz kazetariak emazteek nahi dituzte egiasko gizonak, gala zer erraiten duen, baina zer da egiasko gizonak galetzenako kastariak? Bon, beraz lehertuzi, ez da gimov feminize uh, delako bat, ez da goxuki bat, ez da feminizatu aden melenga bat, berk, olala, egiazko gizon bat, txustut ez da emazte bati eite duen bat, eh? askarra eta indartsua izan behar du. Eta gaitzen du egiazko gizon bat, ez da krema emaiten duen gizon hoietariko bat. Ez bizkotxa egite da koan mixtan da, gaitzen da egi asko gizomatek ez baitu sukaldatzen. Oianean egura mozten du eta bai okupatoa hortan eta justut lehenago hartzarekin burrukatu baita. Ez, krema azala gaztetzeko krema horiek rakizu orain arte emazte izuzendutako produktuak gizonentzat egiten baitituzte ere orain eta bai gizonak ere zepoan eroriz izte, aha! Multinazionaleak atxeman dute, gizonak ere orain horien produktuen erosle handi bilakatu dira. Horiek ere horrein epilatzen dira, hileak entzen ituzte, eta horrek eran nahi du kosmetikaren merkatuaren zat biktima gehiago, bikain. Dena den, Christine Bouten ez bezala, François Hollande, franziako presidenta feminista da. Egia, eh, berak eran du, eta Angela Merkel Angela Merkel beretzat emazte modelo bat da. Margaret Thatcher ere, eipatzen al zuen berbidial. Bernard Debré ere, eipatunena utzien, bera ere gaur gertu baita bideoeder batean eskuineko diputatuak El Khomri franziako ministroa lan e-reforma haipatuz inork egin ez zuen txistea egitea menturatu da. El Khomri... El... El Khomri va... Etre... J'ai fait un peu exprès bai esprischeguinuzu el conri el conri etabishtana emaste unek bultzatzen duen e reforma aipatzerakoan bere koskoilak galtzea beldur duen politikariak ea zer eh et en de disparaître ou du moins elle va être castré. Eta bai, kastrazioa, haiam, egiazko gizonen alderantzizkoakosko ilik gabe gizonik, gizonik gabe politikarik ez, politikarik gabe bebakerik ez. Brev, artetik erraiteko martsoaren sortzia olako pentsamolde laburen desagertarazteko egina dela ere ez da uh, dendaren kakinazteko egina den egun bat. Baina hori sekiagoa ipatzuko dugu, ondoko astean, haipatzeko ala ere asteuntan ateraden inkestabat, francesen estereotipoak beldurgarriak baitira bortxak sexualaren ingurukoak adibidez hain txegur entzun ituzia ipatzen eta lehenik galdezkatuak direnen euneko irurogeita amaseiaren ustez emazteak bortitz kontsireratzen dutena gizonek ez dute beti ala senditzen lehertzen Bon, bortxak eta adibidez ez dakit. Eta bortxaketen kasuan aurri hartzen madugu emazteak bere erola badu iduriz. Frantxesen euneko ogeita zazpiaren arabera masteak berak du provokatzen bere jantze laburrekin sexiekin bortxak sexuala. gizonak espaitu bere burua kontrolatzen ahal, hori ere inkestan agertzen da Naiz eta ez naizen inkesten fan handi bat, galderak bideratuak dira beti eta bar maianpentsatut olako usteak existitzen direla bortxak eta bat espaita inoiz justifikatzen ahal eta ez da sustut inoiz biktimaren falta eta hori estantzi behar Jaziapi hitzi hitz eta putz. Eta egun gaiia salatzen gira eta hori lagun batek bidali mesu baten bidez entzule baten mezua hemen. Japlari bat ezagutu baitut, ez dut ezagutzen, iduriz baionakoa da, gaur egun bordalen bizidena, zazpi deitzen da, uh, UB eta de Lidemor, entzunitzak, Euskal Herriari lotutakoak dira, Franceses dira, baina Euskal Herriaren historioaren zati handi bat, berak esplikatzen eta japatzen ditu. Mes origines, perdues dans la nuit des temps Les montagnes dominent ce peuple d'antan J'ai plus de 4000 ans, telle était mon époque Et ma langue n'a de lien avec aucune autre 1934, année de ma naissance Mon histoire s'en relate mais n'est pas récente Deux ans plus tard ici, c'est l'indépendance Mais c'est la guerre civile qui berce notre enfance La résistance très tôt, nous l'avons pratiquée Les promesses de Franco de nous éradiquer Les nazis du Reich et le Dulce s'en mêlent Les fascistes ont détruit Coupé du matériel, du ciel La mort tombe à la verticale L'aviation allemande bombarde Guernica, j'ai 5 en franco Remporte la bataille, rapidement L'eau s'en coule et la terreur s'installe Je suis basque et sage, comme ma culture J'y tiens, ma province combattée Pour les républicains, on interdit Ma langue, on nous persécute On nous envoie dans les camps, on nous exécute Ceux qui luttent, qui risquent D'y laisser leur peau, ceux qui ont perdu leur vie A porter ce drapeau On torture, on mutile ceux qui veulent exister Nous sommes 150 000 à nous exiler En France on s'installe, on arrive en force On établit nos bases, on ne fait pas de poste bataillon en guerre, ni cas, la guérilla s'impose Comme une délivrance quand la Wehrmacht explose Un peu de paix mais le basque lui se porte mal Bilbao 47, la grève général La répression s'abate, celle de la dictature Et 15000 ouvriers sont livrés en pâture Alors dans les maquis, on passe à l'offensive Choisir entre l'Espagne et les indépendantistes ou déboulent des, des montagnes Comme une avalanche Pour en finir avec la terre blanche de la phalange 1959, 25 ans déjà Je rejoins Ouska Dita Eskatasuna Lâcher le serpent, la force et la sagesse Avec les habitants, on crée nos bases secrètes Dans les hauteurs, on s'entraîne avec rigueur L'impôt révolutionnaire pour les exploiteurs On l'impose, sale port, tu paies ou tu meurs Les gros entrepreneurs sont bientôt morts de peur On est marxiste Capitaliste dans la ligne de mire Cagouler le point levé dans nos gants de cuir Les braquages sont là pour récolter l'argent Pour l'achat des explosifs et de l'armement 1968, on nous en fait baver Le chef de leur police finit sur le pavé cette bas dans le corps d'un torsionnaire notoire Mais ce n'est pas notre principal fait de gloire Matri en 73, Carréron Blanco On sectionne le bras droit du général Franco Dans leur dictature, notre attente a fait tâche Une voiture sur un bâtiment de ce Nous serons la charnière de la porte ouvrière La première étincelle dans une poudrière Les grèves de la faim, les années de tol L'autonomie totale, n'inversons pas les rôles Ils nous emprisonnent, imposent la loi martiale 3000 basque et le nettoyage est radical Des morceaux de mon âme, j'en ai laissé beaucoup J'en ai perdu mon calme en rendant coup pour coup Besoin d'armes Tenue par l'Algérie, la Russie, la Libye, la Tchécoslovaquie Bien sûr Cuba aussi, ravitaille en silence Rapidement connecté à la lutte en Irlande Notre action, l'autodétermination Le rapte de patron pour nos revendications La police, fer de lance de la répression La garde écrase toute forme de manifestation terroristes ainsi, vous nous appelez lutte armée On n'a pas vos gardiens de la paix 75, Franco meurt à 92 ans Aux obsèques, les gens pleurent, les mains pleines de On ira jusqu'au bout, nos combats continuent 78 et Ribatachuna se constituent En hexagonica, tagué sur les baraques Ceux du nord, le combat dit tarac passer Passé leur frontière, nous sommes en base arrière Alors le gars nous chasse dans notre sanctuaire Mais qui fournit les balles dans le barillet Des barbouzes françaises, des mafieux marseillais Les RG, sous mes terrains, sont impliqués Comme un puzzle où chaque pièce entre elle est imbriquée J'ai fait le choix des armes, je n'en vois pas le bout Dans ces rues où l'on Le gars se cache un peu partout Ce soir-là une moto double marron Renault 5 Il est trop tard, le pilote me braque avec un flingue 1985 pour moi tout s'arrête à Bayonne abattu d'une balle dans la tête Hau da, beraz, li de mor daitzen da kantua, messieurs, saspi, messieurs, eh, ube, bimara, atxabaren usi interneten ente xabaren baduzier, raplari, hau, bez duen ezagutzen eta, beraz, hemen, joan hotegi, elizegi du, aipatzen berileko kotaxuna balitz bezala azkenen askinen mintzodar raplaria ha, gorilaren bilan milabatzion talarrogeita bosturtean roxatik autoan zela gara ziko bidean motos zen galeko ki debatek mitraile eta likin ilsuen ravenge.com webgunean atzulen dosier haplari ertache ta shun geiago Aster, musikan ere segituko dugu, uskal talde bat aipatuko dugu Fred Berroetek. Han, deitzen dena, baina lenik uh, buzti emankizuna atzo zona ipatu zonlako demorarikukan. Atzo agertu bai kanaldu de puntiu teben eta be haste doi labete untan sortza hilari eman eta garazi idona pauleta bainako libertimenduak aipatu ituzte emankizuno soan Ozkai Luko kozmetika errezetak ere proposatzen dituzte, bon, berrik ez tutala kozmetikarik baliatzen, ikusi uh, zer diren hemen. iragarkiak eta forma kuntza tipi, tipi bat ere, errota zilodelarik zer egin behar da, nola aldatzen da, ongi ezagutzen dugun, hauts batek lagundurik dena espikatzen dute. Lehen etapa eta importantena, errota atseman eta atera. Biaren etapa errotal txatu baino lehen, ekruak edo bulonak hasik entzen. Simpleki, egan zara ere aipagaibustin eta aldiuntan norekin hartu dute kafea, itz diokoan erdian dena egan ha. Joztu gure epeja. No dian zauko kafe inoaren edateat? Ah, Bilbo? Ez, Bilbo egan haiduzo. Se, Bilbo hobita? Ez, han baita. Me, galdiet, zite bate egin Ni Sintxo? Ze Bixintxo. Eh, baina, pasatuak dira ez Bixintxoak? Zain, Ziburukoak? Bon, stop. Ziburuko pilotaria dugu Bixintxo Bilbao eta amaiur joan zaukuara kafenioaren edatera. Bixintxo Bilbao rekin, bera zelkarrizketa, gazna lehiaketa bat, ere ikusgai, uh, askiberezia gazna moste lehiaketa bat baita ederki komentatua eta bistanda hilabeteko kantua. Nene. Parekin entzutenen kantua baita, beraz, itzordua kanal dute pointu eta beste erreportai berriak ere sibukota urtzaindegi Euskalduna ere maulen ireki berri dutena. Uh, Bastan dara kelkartearen zatera izan emaitea kaipagai, aierra anzola parekiretzearen urte betetzeaz hain bat jastabat, ondoko astean, uh, naskia argitaratuko baitute, eta katisa dolare baita behasala berri ere idazleen mintzaldia, otxa Bailostegunetan egon ziren hori kanalduderen webgunean. Baina bideotik orain soinura musikarekin segitzen dugu. Euskal talde bat aurkeztuko baita okuzufret behuat gaur. Hala da bai, gaur, elogio aldera joaten gara, han deitu tale begiaren lehen diskoa ezagutzera. Oh! Han laukotea bere lehen diskoarekin heldu zauku. Tale begia izanagatik, ergameak da talekiden artean, musikai bibide oparu haukanduten musikariak badirela. Hala nola, Masei, non de Montre eta Iacuzzi bezalako taletan ibilia den gorkan molero gitarra joilea. Edo, Lixabot taleko teknikalari bezala aritu den Carlos Gómez adibidez. Ikusten duzuen bezala, Musika mailan jada esperientzia frango duten musikariak beraz. ZLAPEAN EGON ETA MON DUA Disko honek bederatzi kantu biltzen ditu Batzu euskaraz eta behitze batzu inglesez kantatuak Musikalki ameriketako estatuatuetako Laro jagen eta laro eta amargagen amargaldetako Indie rock aldera tiratzen dute Protagonismo handiko gitarrak Aldizka melodikoak eta behitzeetan zikinak izainaitezkelarik Aipatzeko da ere Nereak antariaren bozak, nohtasuntzinez bere ziematen diolatan lehari. Lana, 2008ko Udan, grabatua nahasia eta masterizatua izan da Tolosako bomberenean. Eta nolazez, kronika hauetan ainitzetan aipatzen dugun gizon bat da ohtazak duratu. Carlos Osinaga, txap antzuzen ere. Zainzai dagukienez, desioa eta seksua bezalako gaiek presentzia nabarmena badute. Aipatu behar da ere, Joseba Sarriona indiaren eta Oier Gilanen poesia bana musikatu dutela. Diskoa, vinilo eta CD formatuan banatzen du, bombe erenia ekintzak, dizketxeak. Neraletik, bertzerik ez entzuleak, hasteuntako hortan utziko zaituzdet, elogiko hantalearen lehen diskotik hautatu dizudan kantu honeki glass Madame, talde hau eta Fred Berroetek aurkestentzaukun, beraz haien azken diskoamilezker zuri Laster, Michel Berroko irrigue entzunendugu, maite lopai gure lankidea Parixen da Parixko laborantxa xaloinan eta konfederazio peizanek antolatzen dituen main inguru desberdinetan parte hartu du Michelek goizean eta arratsalde untan maite lopai berekin mintzatu da entzunendugu marbinutein burian eta onotik maia muruaga ere gurekin izanendak Cantus cantu aipatzekou bostak eterdi mementus berri entenoria zure kim gaine Gost hilak eta eun bat kolpatu gazteizen gertatu zen hori duela berrogoi urte xusen greban ziren gazteizaldeko hainbat lantegietako langileak bilduak ziren Elizabatean gazteizen eta Espainiako Espeiniako polizamilitarak hortik atearazi zituen keak botaz langileak atera ziren lasterka eta polizak tirokatu zituen omenaldi hunkigarria izan da gazteizen gertatu Estakari ilunoren urte burukari. Espeiniako gobernuak estu oraino presidentik, atzo Pedro Sánchez Alderdi Sozialisteko Autagaiak, estu deputatuen gehiago soa lortu, eta bihar-bigarren bosketa bat egingo dute. Eusko Alderdi genzalea PNBk eta EH Bilduk kontra boskatu dute, eta Biharko ko bosketan berdin egingo dutela erran dute. Baxeriguneko abantail fiskala baliatzen duten enpresa eta elkartegusiek abantailori atxikiko dutela segurtatzen du prefetak eskualeriko elkargo bakararen kontrako autetxiek beren arrangura gertu dute berriki, ZDR, zon de revitalizazio rurral edo baserri aldean berbiziarazteko abantailak galtzeko iriskua ikusten zutela bainan prefetaren arabera ez da holakori gertatuko Euskal agantzaleek antsoa eta berdela sasoina hasten ondagoa eta getariako portuetarat lehen antsoak sartu dira, mementoko prezio honetan saldu dituzte. Pariseko laborantxea saloina haitzinadoa, egun departamenduaren eguna zen, txii laborantxako arduradun eta turizma saileko hainbat ordezkari hantziren, aurtengo saloinean laborariak minbera direla krizarekin joak, holako xolasak entzunditu hantzen maite lopai gure berriketariak. Horten helduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalja maiatzaren 22an. Kantu xapelketari gabe, kantari begirikez eta kantari begirik gabe, kantu begirikez. Kantu xapelketaren helburua ere, zorkuntzaren akulatzea baita. Arturuma. Eta kantu idasten espaziste trebe botakanto xeagarak. Ez du da, zaurte euskal kantuaren horatzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela edo i̇şte musikarekin. Atik izenak eman martxoren hoita behatziaintzin deituz iruleiko iratidat berreta emelzio eta mazazpi hamalau amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa abildoa gemeik.com Berotu gozaka eta kanta! Ostegununtan, Jokozkan Posaioan errukbia futbola eta mendi lasterketa asterketa aipatuko ditugu, lehenik Bayonako Bernatetxe Parelizeoko ikasleak gurekin izanen dira, errukbian Laida Mateo eta Maia Batani nesken eskolakteko sapelketa eraman berri dute, baita ere sane gandonea eta horiek ugeizti futbolean, lauak mainaren inguruan izanen ditugu. Bigeren zatian, Sempereko traila zariko gira eta hori aipatzeko Nikola Etxeberri gurekin izanen da. Zuek ere saioktan parte hartzeko telefonoz 0-4-8-8-0-8-0-8 semakira dituz edo mailez yokozkampo abildua euskaligatia.info edo Twitter konduaren bidez ere yokozazpikomarrak campo elbidean. Yokozkampo ostegunetan, zazpion tatik sortzeontara zuzenean euskaligatietan errepika ostiraletan atxaleko lauetan. Ittzeneta bot ho itzeeta boz itzeeta itzeeta Prentxan eta interneten webgunetan zein dira gain guxiak berria.eushen lehenik Bernadette Korentxetan aipatzen zuena. Martxoak iru aipagai gusietan bai berrian baita argian ere. Omenaldi unki egin egindietez zaramagan martxoaren iruko biktimei gaur dira beraz berrogei urte Spaniako poliziak gazteizen Pedro María Martínez Osio, Francisco Azizu. Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo, eta bienvenido pereda Il-Zituela. Bideoan ikusten alduzi hemen uh, biltzimen lekukotza eta uh, ejamezala argian ere gain nagusi, historiako jipoi handiena emaiten lagundu dugu. hitzak Itzakemen azpimajatuak eta hainbat doziak uh, beraz egin dituztenak Azpimajatzeko ere berrian uh, bigarren gaigisa martsoak iruko gai bat, baina Eusko Lege Biltzagianan eta izan derako eztabaida bat uh, PP alderdi eskuineko lege Biltzarkideak joan dira habat minutu eta gokamanu egozi egotzidu presidenteak gatazkak izan dira uh, martsuar kiruko gertakaria aipatzerakoan uh, Espainiako Justiziari egin zitzaion kritika aipatzerakoan PP alderdiak ez du onartu eta bizten da izan dira irain batzu uh, bon. bideoan badu bosi bergia. euusan ikusgai du Kataluniako prozesu subiranista ere ipagai berrian konstituzionalak tramiterako onartu du prozesu eratzailearen batzordearen aurkako elegitea. Batzorde hori, azaroren behatziko haustura adiedazpenetik, ateraden aztertuko du Espainiako zitegiak eta batzordearen sogeraren ondorioz desobedientzia deliturik izan den. Adierazpen hori, baliugabetu zuen hauzitegi konstituzionalak garaian, Katalunian beraz ere sigitzen baitute, han lanean... Iparaldeko hitzan martxoak sortzi Aipagai idea atzerakoak jomugan. Martxoak sortzi delarik aste uh, artean, Ipar Euskal Herriko hitzak billar. Uh, beraz, hori uh, Aipagai nagusi ukanen du eta bideo baten bidez hiruen arteko solasaldia ere. Ikusgai duzie hiru emazten artekoa, uh, Polin guel Lola Garcia edota ta Sane artean. Hup, hup. Eztalde gaurko gainagusietan ere, naroa, ariz, nabarreta. Uh, azortzia mosteagatik epaitegirat, uh, epaiketari uko egin egindion gaztetako bat atxilotu dute egun. Uh, Bebera, etzen joan, beraz epaitegira, lege indiustuetan oinarritutako epaiketa politikoa dela argudiaturik. Eta beraz, gaur atxilotu dute argiak ere aipatzen du hemen. Kazeta puntu eusen, asketa sabortegia etxiko dutelaikainaren lehenean aipa jatzua ipatzen ginuena, eta Paul berzaiz, ere poemak musikatzea maitasun urratsbat izan da, berekin egin elkarizketa hemen irakur gai, bere azken diskoaz, media bazken uh, laborantza saloina aipagai ere, krisia eta ate uh, azlean uh, gaia hemen uh, aipagaina gusi, eta bestalde uh, lauak enpresak sariton uh, erosi behar, luke la ipagai ere media baskena eta bukatzeko prentsaitzu linoa hau, zuduesten gainagusiten hori untan, zent errian, ospitalean sortu behri zen aur baten eriotza, ospitalea, uh, ospitala erudun bezala uh, agertu da, zuduestena ipagai, eta bestalde uh, karta interaktibo bat ateratzen du Europarena, eta uh, migrazioaren kudeak eta, eta blokeatzeak bereziki erakusten dituenak. Hau egin dituen gaurkoan prentsa itzulian haipatzekoak eta gaurkoan ere bekazetarien editzidik ez euriaren eragina izango da. Laster, aldiz, maia muruaga gurekin izanen da, ostegunero bezala operaratioan engiran, aski gaurkoan e, ala entzun dut, eta aldiz orain Pariseko bidea hartuko dugu, ejamezala maite lopai gure lankidea bertan da, Pariseko laborantza xaloinean, eta be gune haundi hortan Euskaldunak badira bistanda gaur departamenduaren eguna zelarik, eta Konfederazion Peizanek antolatu ezta parte hartu du Michel Berroko Irriguenek berarekin bilduma egin du maite lopaiek Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskali ratietan. Horten, Michel Berroko irrikoan hiki paizeko bidaje hoi eginduk, mahanenguetan parte hartzen duk, lehenik zer diok aurtenko giruaz, heben den giruaz. Ba, ni egun ginaniz, beraz ez dutxo bera ikusten, entzuten dutan haze giro minbera dela laborantza munduan. Uh, Autexi batzu edo arduradun batzu uh, gaizki hartuak izan dira, beste batzu biziki ongi. Uh, bon, laborantza behem entontan anitzea ipatzen da, baina behar da ikusi eustez, ze, ze laborantza mota den uh, krizian, eta, eta behar bada krizian den laborantza da, uh, gok eskolerian sustatu nahi ez dugun laborantza, gok nahi bat laborantzabat uh, lugarri lotia, lugaldeari lotia, lugari lotia Uh, ekonomoa dena, eta, eta bada beste laborantza bat gehiago uh, industrializatzen ari dena, intensifikazien ari dena, gaztua anitz dituenak, eta horiek dira gehienik hor uh, uh, mintzo gaur egun. Eta ikusten dutena da ere, uh, mintzatzen direnak direla, uh, eskabat, sentzu horterat pusatu dutenak. Orduan uh, bo, halako duda bat badut nik uh, gauko aktualitateaz. dire pentsatztzen du laborantzak uh, badituela perspektik badituela atera bidde batzu, ez erreak behinan uh, egitemalima da laborantza bat uh, kontrolatzen dena uh, lari loto, uh, sobera inbeizamendu handietan sartu gabe, ene ustez uh, laborantzak badu geroua gazte emaitenna hand du perspektivak. Uh, Eta abian balimagira argunt beste, beste punta baterat uh, betita gehio emesitza betita gehio produkzio, betita gehio dependentzia Eta gero ondoria hori da uh, laboraria ez dauntza, uh, mina du eta uh, berda aldatu Eta ene ustez gauko desafioa da edo galdera da edo galde egiten dira laguntzak onu urguno joiteko zentsu doan laborantza Edo galde egiten dira laguntzak, sentzu honerat joaiteko, eta hori debate handia da. Debate handia, baina uste duka denek, laboralik gusiek egiten ahal dutela uh, ebenko modeloa, dohika epatzen dian, modeluan txartzen ahal direla. Hena ustez denen dako, uh, aukera bada, ordean nik ez dut neore obligazin nahi, eta nahi dunak joan sentzu uh, liberalerat eta, eta industrialerat, uh, Joiten alda, baina ez du behar, momento berian, sentsu bateat joitia hautatu eta gero galdegin uh, estadoari uh, ordaindua izan dadin, sentsu horrek ekartzen dituen alde txarretaz. Ene ustez, bada denendako lekoa guk nahi ginduken laborantzan. Guk nahi ginduken laborantza ez da bakarrik uh, etxeko izpenak edo salmenta zuzena, da laborantza klasikoa. E, Eskolegian gehien bat egiten dena. Zaltzen e, gure esnea enpresari, leteriari, gure haragia e, negozianteari edo kooperatibari, ez da problemarik. Baina da gure etxaldetan ze sistema nahi dugu bultzatu. Berdu gu kontrolatu gure etxaldetan egiten duguna. Berdu gu... Meumento berean behar dugu produktibitatea ratukantz, eta produksionaz bizi baigira, behar dugu ere, menperatu gaztuak, investizamenduak, eta gure languzia egiten bali madugu bankoa eta agroalimentarioa pagatzeko, ebe ez dautu hona. E, malerushki e, ez nahiz bakarra hori ertzen duena, gaur egun diren manifek hori ertzen dute. Eta manifetan ikusten dira anitz laborari, e, etxaldea hundia dituztenak e, batzutan, Uh, Anitza bere anitzektare anitzezne eta ez dira ateatzen degan nahi du egiten duten guzia eta biltzen duten laguntza guziak, abian direla bankoari edo agoindustriaari edo enpreseri beraz bada galdezketatzekoa. Ene ustez beste laborantza mota bateek. Ene ustez eta ezbaikk en ustez, badira adibide anitz, uh, badira anitzelaborari eskualde guzitan fogatzen dutenak, badela beste laborantza bat, uh, balio gehiagi egiten duena, autonomia gehiago duena, uh, Kompetentzia behar bat gehiago duena ere, laguntza Anizelarik ez da kompetentzia beharik Kakita kantitateak egitea bene ustez bada beste laborantza baten uh, posibilitatea laborari gutiako. behinan hogeek uh, galde egiten du, uh, uh, gaur egun laborantza harttzen diren erabakiak aldattze eta galde egiten du... Uh, txari indag bat, beina uh, eskoalegiana uh, gauzak ez dira sinple bena jala ere, beste umeit beno gehiago fokatzen dugu laborantzak bateula perspektiba. Ordean, azken hitz bat, mahanenguak hik antolat, baina, pate hartuko duk, goizuntan bat, arrasti hundan bat, e, heben, e, zer dira galderak e, jentek, zer diute? Ba, nik pate hartu dut goizuntan mai inguru batean txaldeki pien ingurian, eta txalde hundan beshte mai inguru batean, hau da zer laborantza bimila eta beroita amak urtean. Bueno, askiri fenta dira biak. Goizuntako azmintzatzeko interesanta zen zen konfederazion peizantxendikatak antolatzen zuen hor bazen uh, Europako parlamentako ordezkaria bazen laborantzio-ministerietzako minist, ordezkaria eta eskualdetako autetxi berriak ere baziren eta guk eipatzen eh, ditugun uh, etxaldetipi horiek dira uh, guti gora beera, frantzian uh, Uh, egunainako ogoita ama, ogoita ama boste egiten duten uh, etxaldiak, eh, beraz ez da, ez da marzinala, importanta da, eskolerian berarba etxalde erdiak sartzen didak kategoria hortan, eta uh, goguetazen nola sustengatu etxalde horiek, jakinez alde batetik uh, etxalde horiek hanitzek hartzen dutela uh, lugalde bati, kolektibitate bati, zenta etxalde txipiek baitute... Uh, tipiek baitute ardura <mysetze> uh, empleguan itz, uh, kalitatezko produktuak egiten, lura baliatzen, uh, mendia baliatzen. Uh, beraz, anitzek hartzen dute kolektibitateari, eta nola uh, laguntza guztiak lotua diren hektaran ombreari edo kabala ombreari, E, guti ukaiten dute, anitza meiten dute eta guti ukaiten dute. nola zuzendu. Hala, hori zuzendu. Hore ningurian zen, bon, aski interesanta zen eta bon, Ministeritza eta Europarek ilan, oh, lan ah, sail bat abietuko da eh, gauza hori erantzuna meiteko. Arratxaldeuntakoa, bon, eh, eh, diferentada, zer, zer laborantza 2008-2008-bostoktaren eh, eh, eh, buruan, zer laborantza, Orduan uh, lotua da oraiko aktualitateari. Nik uste dut uh, abian balinbagira laborantza oraiko bideori segitzen balinbada. Naiz eskolegian oino ez den tsobera segitzen, baina intensifikazio, industrializazio, konzentrazio gaur haipatzen den, uh, ez dakitza omateun, behitako, bahuki eta ez dakitzer. Uh, Ene ustez, uh, laborantza galduko du uh, indarkuzia, pizukuzia. Uh, laborantza da janaria egitea lugalde bat eana. Lugalde hori baliatuz, lugalde hori errespetatuz. Batoan, uh, ene ustez, uh, 2008-2003 laborantza hori, izanen da, horiko tendentzia, nahi ez, dugunan, nahi ez dugun tendentzia, eta nahi ginduken tendentziaren arteko artebide bat. Baina, artebide hori, Gada ja posible izan dadin, beharko da boho katu, beharko da boho katu uh, Gaur egun uh, eta hori inkastek erakusten dute Hamar urtetariik etxaldean laurde mat galtzen dugu Eta beharko da ez da izan beharko etsalde gutio ta Laborantza pobreago dela, uh, gutio baliatzen da lujaldea Kalitatea janariarena ez da inona Fena, hori da Hortuan uh, uh, Bi an begeita hamaran iizanen den laborantza parte batean parte batian parte batian izanen da guk nahi duguna. Ez osoki bena guk nahi duguna. Beraz uh, uh, ala, behar dugu lane uh, lan egin behar dugu bohokatu behar ditugu alternatibak sortu. Eskolegian ikuste azia beratza direren hortan badugu anitz alternatiba badira dira somarkkak goai bat badira dira desbarcha lotuak, erriko hogia, erriko aragia, olioaren inguruan, bipeha, sagartzea, mila, mila etxemplu bat ditugu, eta juri guzia behar da, gure elaborantza sabatzeko. Eta hori ez duten lugaldeak, hene ustez, galduko dira. Milo ezeker? Hala, zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin, oskal irratietan. Kantuz-kantu, aipatuko dugu orain txetan or, behit dugu Maia Muruaga Kantuz-kantu, gainera, hor, zinez gaiangira, eh? Kantuan agusi izanen behitu zu, larumatean? Bai, kantua eta musika ere, nahizta opera zimintzatzen garenean e, hau txak hartzen duen ez, protagonismo bai. gehien, e, bai. gehien Eta bai, opera izango dugu izpide, jazte buruntan e, Iker Kasares e, tenorea, gombidatu baitugu, eta e, berauk eskeniko dizkiguain bat pieza, eta berak deskubritu araziko dugu, ba operaren mundua ez, oso konplesu abaita mundua, eta aldi berean, ba polita, zuk ustoko duzu? Nik bai, e, behigia da, badela hori indak bat, e opera kantatzen dutenek, eh, hau txaren indaga zin da, eta bebo, mm. ez dutu saiaik egin entzuteko, baina entzuten harik eh, guztuarekin entzuten dut ere, Preziatzen dut. Bai, askotan beldurra eh, nik guztoko dut, baina eh, pena dut ez baitut inoiz ikusi opera bat. Ah, Gero juh. betiko beldurra ez, eh, ulertuko ote dudan, Askotan eh, jatorrezko hizkuntzan eh, hmm. kantatzen dira. Baina bat dira buruzkaak edo ez, eh, sigitzeko piskatiztoria. Bai, bai, bai, jartzituzte goi tituluak ere. Bai. Oden, eh, bo hori, ean eh, aukerari izaten dobu. Be, justuki, bai bada, ez aste buruntan, menan ondokoan, martxoaren amabian izango da, kontzertu bat, opera bat, zakit gusi bai. duzun. Bai, ikusi du, bai. Eduardo Zubikoak eskineko donaz. Bai. Edo bere, mun, bere, bere inguruan inguruko. eta bai, hainbat kantari hori izanen dira, beraz, bo, Zergatik ez, bai honako antzukian, martxoren amabian, doan dena den hori, ez da gure ipagaietan, zure gomitak, berat, zor zer egindu, kantatu du edo kantatuko du, larumatean? Ez, kantatu ez. Artuko ditu opera munduko hainbat pieza, eta ba, pieza horien inguruan mintzatuko zaigu, eta gero ere aproitzatu dugu pixat galde egiteko, ehan zertan den. E, proiektu handana, eraman baitutu azken urte hauetan, e, ba, elkarte zunbait zuetan ere parte hartuz, eta kontatu digu besteak beste, gazteizen e, txirula magikoa operarekin ari dela lanean, e, ondoko astean ere eskeneko dutena, e, aukerari balima huzu, horba duzu ba, aukera, ba, Mozarten e, obra ikusteko. Ez? Opera ederra da, irakurketa ezberdinak eskaintzen dituena, horri ba, buruz eta pieza horien inguruan, nik goiz goxo bat iragango dugula berekin. Eta ezagutzen agutzen ditugun kantua bat dira, gautatu dituen uh, huietan? Badibide bat e, Rosinirena oso kuriosi dade polita iruditu zait. Ez da opera bat baina e, pieza bat sortu egin zuen, e, ba askotan e, sopranoekin omen tirabirak zituela bateua ez hongi hauzkatzen eta istorioo eta orduane opera bat e, opera ez. E, kantu bat sortu zuen jodea deiturikoa, Eta, ba, horretan miau miau, ba, entzuten, da? Entzungo duzu, pixkat? Ba, bota. Eta zinia ziko, neiz? Jarreko, Miau. Miau. Miau. Miau. Ados. Hubertu zu. Baina, <hazuna> dos, e, nik hau banuen entzuna. Ezaguna ezagutzen, nik egin. Nik bai. Boa, dos, eta bau zu jazko kantu betala eta nik jarriko izuet pieza, gero pieza inguruko argabideak nahi ega, baitu ze, gaina, baitu, hainbat kuriosidadera ipatzekoak, hori lanun baterako eh, entzuteak proposatzen dizuet, eh? E, bai, dos, ze ten horretan, ten horiarekin itzok Maiketan, goizean eta eh, gero errepikatzen da hitz eta butzen doren. Bistana, eh, bistanda, atxaldeko bostetan. Zerrikin agurtzen gira garaan, zekanturekin maia? Mozarten, Madamina. Eran guztuko guztiak. Bemilezker, larumatarte. Horten, aio. Madamina Il catalogue questo De le belle chiamo il padron mio Un catalogue liete Ofatio oh, Osservate Lecete con me Osservate, leggete com me. In Italia 640, in Almanya 271, ento in Francia, in Turchia 91, non Millette. Tra queste contadine Ameriere cittadine, Alcontesse vadolesse, e principe se havant tanti, tanti In di in Albania vecente trenta la tanto in franche indortia lovan in cul queste contadine e cittadine ma contesse baronesse marchesine principi senti vantosi con i grabo ogni forma donieto ogni edegau eta oh, giliago ere entzungai kantuzkanto eman kizunean, maia garekin, eta hori oh, larmoa goizan, goizeko ameketan eta atxaldean bostetan, beste giro batean orain, kirolak! Kirolak!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 keresa joktan parte hartzeko telefonozer bost bost behatzi bost behatziogeitamak 0 bat zemakkira ditituuz edo mailez, Jokos kanpobildua Euskalgatzeak edo Twitterkonduaren bidez ere joko zazpikomaga kanpo helbidean. <lizik> ostegunetan zazpiuntatik zortzionontara zuzenean Euskal iigazietan EGPK osiraaletan atxaldeko lauetan. Eta horrekin agurtzen zaituzten nik gaurko, eta aste untako, eta hitz eta putzen hitzordua biak gauean, Usaia duzie mezara behatzi hontan, eta larumatean batean agatzaldeko. Lau hontan, azte untako, txajena, eta beste guzia ere entzuten alko duzie, An artean, sehiak euskal ikatietan.